يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخلا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من مله محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كان السنيد سنه 23 زادني حديث وفوغى بمسفاق يدنقرات كفرداني كفرداني كفرداني ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وكما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه يقول وع وع والسواك في فيه كأنه يتهوع Kaže Ebu Musa Lešari u ome hadisu. Došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam dok je čistio svoja usta sa svježim misvakom. Vrh toga mi svaka je bio na njegovom jeziku pa je govorio ua ua kao da želi da povrati. Kao da želi povratiti. Ebu Musa Lešari nismo se još susretali sa njegovom predajom od početka znači hadisa onde to lahkjama ime mu je kako ko zna Ebu Musa Rešari kako mu ime ime mu je Abdullah ibn Kajs to je njegovo ime Ebu Musa je znači kunijet njegov majka mu se zove Bintu Wahb ibn Ali Vabijetu Bintu Wahb Primila islam i umrla je u Medini, radi Allahu ta'ala anha. A Ebu Amir i Ebu Burde i Ebu Rehn je Ebu Musa, to su četvorica braće, koja su primila islam u jedno vrijeme. Zajednički su, znači svi skupa primili islam i svi su ashaavi. Islamski učenjaci se spore oko njegove hijre za Habešu. Bio je namjesnik u Basri, nakon što je smijenjen El Mughire ibn Šobe kao namjesnik. El Mughire ibn Šobe, sad njih ćemo se inša o tala susresti narednog puta u hadisu o potiranju po mestvama. Pa ćemo govoriti kratko o njegove biografiji. I ostao je namjesnik u Basri sve do početka hilafeta Osman radijallahanu kad ga je smijenio. Pa je otišao u Kuf pa su stanovnici Kufe tražili da im bude namjesnik u Kufi pa je dozvolio Osman radijallahu ta'alanu i ostao je u njoj sve dok nije ubijen. Prenosi od poslanika s.a.v. 360 hadisa 50 se nalazi i kod Bukhari i kod muslima. Bio je jedan od najboljih učača i karija Kur'ana Ebu Musa Lašari tako ga je poslanik s.a.v. kazao lekad utite nizmaren in meza ali Davud data ti je Ovdje je u doslovnom prevodu frula, od frula porodice Davudova, a ovdje se misli na lijep glas, misli se na lijep glas pri učenju, pri učenju Kur'ana. Koji je još bio dobar karija od Ashaba? Abdullah ibn Masaud. Koji je bio još bolji? Ubej ibn Keab. Bio je najbolji Ashab, najbolji je karija bio od Ashaba. A međutim Ubej ibn, ibn Masaud, ibn Abbas, sve to znači bili bili Dobili su svekari je. Omaran je Allahu neka bi sreo Abu Musa al-Rishari i govorio bi kaže podseti nas podseti nas na Kur'an pa bi mu nešto proučio, pa bi mu nešto proučio iz Kur'ana. Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allah magfirli Abdullah ibn Qais, dhanbahu wa adkhilhu mudkhalan karima." Gospodar moj kaže: "Oprosti Abdullah ibn Qaisu, to jest taj bi Musa al-Rishariju i uvedi ga u lijepo u lepo boravište." Allahov poslanik s.a.v. je posebno pohvalio stanovnike Jemena iz njegovog plemena kazavši da su oni od njega i da je on od njih. Jer su oni kaže takvi kada im ponestane njihovog imetka onda prostru jedno platno i svako što ima iz svoje kuće donese i onda to podijele na znači broj prisutnih članova. Pa su tako dijelili znači bratski svoje imetke pa je poslanik s.a.v. zbog toga kazao da je on Od njih, a da su oni od njega. Spominje se u predajama da su oni prvi koji su uveli rukovanje. A da šari juni znači da su prvi koji su uveli rukovanje. Znači da se ljudi rukuju. Oko njegove godine smrti ima šest razlištih mišljenja. Kaže se 42. 44. 45. 51. 52. 53. Znači da šest mišljena se različili samci učenjaci. Kao što se različili oko mjesta Kabura, neki kažu da je u Kupi gdje je ostao znači, namjesnik, a neki kažu da je bio u Mekiji kada je ubijen i tako dalje. Uglavnom u svakom slučaju samo znači mjesto Kabura nije toliko nije toliko ni bitno. Jer mi ne znamo mjesta Kaburova poslanika, ni jednog osim našeg poslanika Mohameda Salova. Kaže šeho samim te nije da se ne zna, sto posto je li? da se kategorički može tvrditi da je kabor jednog poslanika osim kabor, osim kabor poslanika Muhameda tako znači da to samo po sebi nema neke, nekog, nekog posebnog značaja u ovome se kada kaže došao sam kod poslanika sallallahu alaihiu salame dok je čistio znači, usta sa svježim i svakom pa smo govorili da je bolje čistiti usta sa svježim i svakom jer tada se postiže postižu se dva cilja dobija se sunnet Praktikovanje suneta i dobiva se drugi cilj, a to je znači da će biti čišćenje efikasnije. Da će biti čišćenje efikasnije. Kao čovjek kada bi čistio zube sa samo četkicom, na primjer. Iako smo gadao da je mi svak bolio četkice, čisti čovjek sa četkicom, ali bez paste. On je očistio. No, međutim, nije pravi cilj postigao. Jer pasta bolje čisti. Tako znači i ovdje kada čovjek čisti sa svježim i svakom, sa svježim i svakom, Piva znači čišćenje kod i kamo bolje i efikasnije. A kaže vrhni mi svaka je bio na njegovom jeziku. Pa je kaže čistio i govorio o uh, uh, kao da želi povratiti. Kao da želi povratiti. Ova, ova predaja je došla i u drugim verzijama u kojoj se kaže pa je govorio a, a, ili ih, ih, ili uh, uh. Došla je znači u različitim verzijama kod je Budavuda, kod Dževu Zeklija i kod drugih. Da go, kod Ebu Davuda i drugi, da su govorili, znači, da su plenili na različite načine, ovo od poslanika, salallahu alaihi wasalame. Kao da želi povratiti, znači nije kao da, želi povrat, da je želio povratiti, nego, znači, glas čoveka koji izlazi, kada se, znači, nešto stavi duboko njegovo grlo, onda čovek, znači, ima poseban, poseban glas. U ovome hadisu je dokaz da je Neki timlovi je da je dozvolim čovjeku da mi svakom čisti svoj jezik. Ja samo znači usta, nego jezik. I ovo nam Simon ukazuje koliko je pažnje islam pridao čistoći. Dakle znači da čovjek čisti, ovaj kako svoja, kako svoje zube, tako i svoj jezik, tako znači da bi a, imao, da bi, da bi bio što čistiji, da bi što a, imao prijatniji miris iz svojih usta. Neki islamski učenjaci kažu da se usta čiste i zubi po a nije uzduž, samo po peko da se čiste. Očišćenju Zuba, znači usta poplje imamo nekoliko hadisa. Imamo hadis Ataj ibn Rabaha, on je mursel hadis kada čistio je poslanik sallallahu alejhi ve svoja usta poplje ko. Bili je Budavu da li je hadis slab, znači murseli je ima jednog slabog prenosoca. Isto tako hadis Behzah ibn Hakima da isto poslanik sallallahu alejhi ve selleme čistio svoja usta poplje ko nije uzduž i Rebije ibn Eksema i hadis Ayshe i drugi, ali svi su ovi hadisi slabi. Telao poslanik samo čistio zube znači popreko da nije čistio uzduž. Čišćenje, znači usta je dozvoljeno ili jezika, vjero da je uzduž ili popreko. Kako god čovjek da čisti, da očisti, lijepo je i pohvalno je, znači nema pri tome nekog posebnog sudnata, onda su nema posebnih hadisa koji ukazuju na vrijednost, vrijednost toga. U hadisu je isto tako je dokaz onome što smo govorili ranije, a to da je dozvoljeno predpostavljenom da čisti svoje zube ili usta, čak i jezik u prisustvu koga? Podčinjenih. Ovo bi bilo kratko hadis, znači jer o mi misvaka je bilo riječ o našim predavanjima. Ostalo nam je samo da spomenemo još par a, stvari koje se tiču misvaka, tako da upotpunimo inša Allah tjela ovo poglavlje bar u sažetom. Poslanih s.a.m. je o ashabima savjetovao i podsjetao je na misvak, pa kaže u hadisu koga je žibno mađe i drugi koji je vjerodostojan, držite se misvaka, držite se misfaka. Toliko je poslanih s.a. pozitao ashave na misfak, da su se ashabi pobojali da će im se misfak propisati, da će, doći, da će objava biti spuštena i da će doći do propisivanja svaka kako bili že bujala ima Mahmed. I poslanih s.a.a. da se upozorio i ukazao nam da je upotreba svaka plod čiste vitre, odnosno čiste ljudske čiste ljudske prirode. Također, opraštanje nekih grijeha je uslovljeno korištenjem misfaka. Opraštanje nekih grijeha je Kači usloveno korištenjem isvaka kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bližima Mahmed ko se okupa petkom očisti svoja usta mi svakom namiliše se i obuče najlepšu odeću biće mu to iskup za počinjene grijehe između dvije džume pa znači treba uraditi skupinu stvari da bi mu bilo oprošteno dobro ako ne bi uradio nešto od ovih stvari hadis je uslovio hadis je uslovio znači šta treba učiniti da bi bilo da bi mu bilo oprošteno Isto tako nema smetnje da žena koristi misvak svoga muža. Žena znači može koristiti misvak svoga muža, jer se prenosi u pedej u rebu Davuda sa dobrim lancem prenosilaca, da je Aisha radijallahu talanha uzjela misvak od poslanika, salame, oprala ga, očistila njime svoje usta i ponovno ga oprala i vratila ga poslaniku. Mi smo u ovom petanom hadisu Abdurrahmana ibn Alpa kada je ušao na vrata kod poslanika, salame, dok se je nalazi u smrtnoj postelji, Da Ajša radijallahu ta'ala na uzela misvak i kaže se doterala ga. Kazali smo da je uzela sa druge strane pa da ga je omekšala, pa lagao posadni kočistio sa njim svoja usta. Dači sa druge strane nije ista strana, ali ovdje se on disk kaže da je uzela misvak i oprala ga. Zašto na nam ovo kaže? Da istu stranu. U protivnom ga ne bi ne bi ga prala, ne bi vala potim da ga pere da je bila duga strana. I još što potvrđuje kada je završila ponovo ga oprala što kaže da je to bila jedna što kaže da je to bila jedna strana. Jel to se zaključuje? Nije kategorički ovaj argument, ali se zaključuje znači tako ispredaje kao što se ispredaje i zaključuje što smo kazali da ga je omekšala. Što će mekšati onu stranu koju je Mević Abdulrahman čistio u usti, al tako? Nije bi bilo potrebno znači za za Pa i ome hadis isto tako dokaz da žene kodiste mi svakoj muškarci. Samo što žene neće znači u prisutvu muškaraca koristiti misfak. Jeli? Kao hrana. Postoji razinuženje među istavamsim učenja, sa da li će žene jesti u pristu ljudi, ali neće jesti. Da li dozvajem da jede ili da ne jede. Kod oni jeli učinjaka koji kažu da ne mora pokrivat svoje lice. U jednoj predaji se navodi, koja ima mahanu u svome lancu prenosilaca, da su ashabi vezali mi svake za svoje sablje. Da su vezali mi svake za svoje za svoje sablje. A međukim, ova predaja ima jednog graviju koji se ovise aid, koji je nepouzdan. Koji nije, znači, pouzdan, a pred Kazali smo da nema smjetnje da čovjek čisti zube u prisustvu ili svoje usta u prisustvu drugi je se prenosi kod Buharija i Muslima da je Ebu Musa Lešari jedne prilike došao sa još dva čovjeka iz svoga plemena a poslanik Salomon se njemu je čistio znači svoja usta sa mi svakom to je ova predaja koju smo spomenuli Savremena medicina je potvrdila da tekućina koja se nalazi u sježem mi svaku da uništava preko 25 različiti vrsta bakterija 25 razlištih vrsta bakterija i zato je sigurno onaj pasta koja se pravi za zube od misfaka in šalak vela bolja od drugih pasti. Jer dejstvo ove je kažu kao isto pencilina. Kao pencilin što djeluje i uništava ne samo jednog, više vrsta bakterija tako isto i ova tekućina. I nakon čišćenja usta ta tekućina djeluje više od 5 sati. Nakon što čovjek očisti usta i ostanje što tekućine 5 sati djeluje, dok najbolja i najkvalitetnija pasta za zube, ona djeluje samo 20 minuta nakon upotrebe. Nakon toga se gubi njeno dejstvo, dok nisvat djeluje 5, 5 sati. Ovo se uzeto iz jedne doktorske desertacije koja je pisana, savremene doktorske desertacije, znači koja je pisana na ovu temu. Ima skupina hadisa koji imaju mane u svojim lancima, prenosilaca, ili su potpuno slabi, ili su lažni. U kojima se spominju odlike ni svaka. Prvo hadis namaz sa upotrebom isfaka je bolji od namaza bez misfaka za 70 puta. Izvajamo ovaj hadis iz ovoga jer neka je ulema ovaj hadis prihvatala, no međutim ispravno je da je ovaj hadis slab. Ovaj hadis slab, dok svi naredni hadisu puno slabiji od ovoga. Hadis: Misfak je lijek od svake bolesti osim smrti. Hadis: Misfak je sunnet koristite kada hoćete. Hadis misvak je meni sunnet a vama nije, ali je bolje da ga koristite. Hadis misvak je pola imana, abdest je pola imana. Znači, abdest i se, i misvak uđep, i mu'min. Jel tako? Hadis misvak je obavezan. Hadis misvak povećava čovjekovu riječitost. Hadis, najbolja stvar koju čini postać je upotreba mislaka. Hadis, postač koristi svježi i suhi misvak prije i poslije podne. Ovo kad kažem hadis samo da razdvojim, ovo su, znači, ne istrojane predaje. Hadis, prsti zamjenjuju misvak. Prsti zamjenjuju misvak. Ovisno o prstu, jel? Hadis, postać koristi misvak prije podne i poslije podne. Hadis, troje su vama sunneta, meni obaveza. Misvak, vitr i noćni namaz. Ovo su često koristila predaje. Da su tri stvari Allahom poslanik obaveza, a nama dobrovoljne. Da je to šta? Misvak, vitr, namaz i noćni namaz. Ali to je slabo. Što se tiče misfaka i vitre namaza nije ispravno 100%, što se tiče, tiče noćnog namaza na to ukazuje Kur'an. I nema raziloženja jel, da je Allaho poslanik imao u obaviz noćni namaz. Predaje u kojoj se kaže je poslanik s.a. je čistio svoje zube, misfakom poprije ko ne uzduž. Isto je slaba. Kada bi poslanik s.a. putovao, kaže Ravija Hadisa, nosio bi sa sobom misvak, češelj, pribor za surmu i ogledalo. A ovo je se pohvalno da će joj ponesi, ali nije šta. Je sunnet, nije hadis. Kada čovjek nosi pribor za ličnu higijenu, ne smije da, međutim ne možemo kazati tako je činio Allahov poslanik sallallahu alayhi ve selleme. Surma ili surma je sunnet za za žene. Nije samo za za kada vidi muškarta da je surmu, nasmijao bi se. To je sunnet poslanika sallallahu Da se stavi i da se namoje se namoje 3 puta. Hadis o kome se kaže poslanik sallallahu alayhi ve selleme imao 3 posude. U jednoj voda za abdest, u drugoj ni svako, trećoj voda za piće. Hadis kuma se kaže, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čistio svoje zube mi svakom i preostalom vodom nakon abdesta. U jednoj priči koju bilježi Imam Ibn Đerir u svoje povijesti u trećem tomu na 532. strani, navodi se da su muslimani izašli u jednu bitku koja se zvala Kadisije, koja se zbrala 14. godine Hidžske. Pa su Bizantinci poslali izvidnicu svoju da vide broj muslemana. A vladar ili taj vođa muslemana u to vrijeme predvodnik bitke je naredio da muslemani koriste svim i svak prije bitke. Da koriste svim i svak prije bitke, jer će mnogi sigurno njih preseliti u toj bitci, pa da svetom svojeg gospodara u najljepšem izgledu koristeći jeli, i pakciju i sunet poslalnika svala Allaho srme. Kada su ovi došli vidje, vidjevši šta muslemani rade jedni rekoše to oni ošte zube da nas dokrajeće bez oružja. A drugi kažu jedu u drveće. Šta će uraditi sa nama? Kad drveće im je hrana. Šta će uraditi sa nama? Pa su se razbježali kuda koji. Pa su se razbježali kuda koji. A međutim, u lancu prenoslaca ove priče ima Sejf ibn Omar etemimi, koga su odbacili, koga odbacila većina hadijskih suša, a neki ga smatraju lažnim. Jeli, mi da tamo lažne predaje i predaje koje nemaju ispravne lance prenoslaca, probu u predaju prihvatili. Da pokažemo, jeli, kako je muslimanska vojska uspjavala, no međutim, mi prihvatamo samo ono što je jero dostojno. Jer čuo sam neke savremene islamske učenjake da spominju predaju i dokazuju, sa njom ne dokazuju, već je spominju, znači, kao podstrek i tako dalje, no međutim, ispravno je da je ova predaja, da ova predaja slaba. Mi smo spominjali i neka neoslavana mišljenja vezana za, znači, korištenjem i svaka, da mi svaka ne treba biti duži jedinog pjedlja, jer tada na njom se više i Kaže se da je koristenje, neki kažu da je koristenje mi svaka uzduž, uzduž ovako, da je to šetanska rabota, šetanski posao. Možda zato nema argumenta. Allah ovu poslanik je čistio. Kojim pravom da kažemo da je to šetanski postupak? Nema pravo. Kako god čovjek da čisti, da kruži mi svakom lijevo, desno, gore, dole, ne smeta sve to inšala htjala, sve to inšala htjala dozvodeno, jer nema argumenta koji to, koji to brani. Takođe sve dove do koje se navode pri čišćenju koristilnje svaka su slabe i nemaju nikakve osnove u šarijatu. Čak sam proštao da neki kažu da i žvakača guma može mijenjeti mislaka. Neki kažu da mislaka ne treba koristiti na javnim mjestima. Na javnim mjestima u pristvu ljudi ne smeta ako čovjek ima potrebu da koristi, in šal talo isto, ne, nema znači ovaj smetnje. Isto tako govorili da neki smataju da ne treba mi ili svako buhatati cijelom šapkom da to izraziva određene bolesti. To mi smo pričali ranije, što sve sigurno nema nikakve osnove u šarijetu. Jer, da bismo kazali takve stvari, znači moraju biti mjero doslovni hadise od poslanika. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa allahu ta'ala alam I sa ovim smo završili poglavlje mi svaka i nakon doga dolazi i poglavlje el mesu alil hupejni potiranje po mestvama. Znači mi inša lo te'ala Narednim našim predavanjima nastaviti i govoriti o potiranju po mestvama to je hadis il-Muqire ibn Šobe koji je osnova u ovome poglavnju po pa ćemo inša na ta'la govoriti onda o propisima koji se tiču hadisa il-Muqire ibn Šobe Allahum te ala alam Assalamu ala ala vina wa ala alihi wa sahabi